15. fejezet. A győzelmet követő nap éjszakáján eltöröltem a rabszolgaságot. Ezzel hosszú időre elveszítettem embereim bizalmát, a város gazdasági élete pedig megrendült, évekbe telt, míg a rend, az új rend tökéletesen működött. Az idősebbek, mert mindig egyszerűbb kifogásolni valamit a jelenben, mint beismerni a hibáit annak, ami egykor történt, sokáig sóhajtozva emlegették a régi szép időket. Anélkül, hogy pontosan meg tudták volna magyarázni, mi az, amit visszakívánnak. Avanában nem volt sok rabszolga, mert csak a háborúkban vagy a kalózkodás során ejtett foglyok lehettek azok. Gyermekeik, ha ugyan születtek, már szabadok voltak. Nyomorúságban éltek, sosem kaptak elneket enni, szállásuk szűkös és mocskos volt, betegségek tanyája. A felügyelők még annyira sem tartották őket, mint az igavonó ökröket, mert azokból még kevesebb volt. Rövid évek alatt elsorvadtak, pótlásuk mindig megújuló gondot jelentett a város királyainak. Tarkumi időről időre hajtóvadászatot rendezett a hegyek között egykori testvéreire, mert talán a fakitermelés nehéz munkájában dőltek ki a leghamarabb a rabszolgák. A kőfejtő munkásai nagyrészt a város bűnözői közül kerültek ki, és tamizis rendszeresen vásárolt erős rabokat az öbölbe betérő idegen hajó kapitányaitól dish hajósai hozták a legtöbbet, ők minden őszön végigrabolták a partvidéket. Az arcom égett, valahányszor láttam őket, vagy eszembe jutottak, de eddig nem segíthettem rajtuk. A rabszolga a legyőzött városban is az marad. Leghelyebb mi is, már aki a, nem a kínpadon végzi, melléjük kerülünk a kőfejtőbe vagy a favágók közé. Ezt a háborút érettük is meg kellett nyerni, ha erre rajtam kívül más nem is gondolt. Több mint kétezer foggyunk volt. A zsákmányolt hajókon alig találtunk élelmet. A támadók arra számítottak, hogy Avana éléskamráiból lakmároznak majd. Így napok kérdése volt, hogy győztesek és legyőzöttek együtt éheznek. Türelmesen végighallgattam a főemberek, hol óvatos, hol kétségbe esett, és mindvégig fogcsikorgatva is tiszteletteljes ellenvetéseit. De nem engedtem abból, amit kimondtam. Végre is semmit sem tehettek. Győztes király voltam, ha azt parancsolom, hogy ott a trónteremben a szemem láttára vágják el a saját torkukat, engedelmeskedniük kellett volna. Már hajnalodott, amikor Talil agyaktáblákra karcolta a döntéseket, melyekkel Numdán és Tamizison kívül még akkor sem értette egyet senki. A kőfejtőkben és az erdőkben a súlyos bűnözőket leszámítva csak önként jelentkező emberek dolgozhattak élelmezésük és fizetésük a palota kincstárából a felügyelők kötelessége. Tamizis továbbra is vásárolhat foglyokat a hajókról, erre persze jó ideig semmi szükség, de azok is szabad emberek lesznek, akár az avanában születettek. Ha csak ennyi az új törvény, a fejetlenség az égségnél is hamarabb végez a várossal. Ezért azt is fel kellett jegyeznie Talilnak, hogy senki nem élhet munkanélkül a városban. Minden embernek, ha nem a palotának dolgozik, a földművelők, halászok vagy a különböző mesterségek rendjéhez kell tartoznia. Az egyes felügyelők ugyan szabadon dönthetnek, hogy kit fogadnak fel, de mindegyik felel embereik visel dolgaiért és ellátásukért is. A hadifoglyok közül bárki avanában maradhat, ha ez a szándéka, és valamelyik felügyelő emberei közé sorolja. A többi pedig három nap múlva elhagyja a várost, a zsákmányolt hajókon. Numda dolga úgy elosztania a hajókon a foglyokat, hogy mindegyik hazajusson. Isteni uram, jajdult fel Pilagú, akinek több mint ötven nagy bárkát sikerült megmentenie a tűztől. Ha már úgy döntöttél, hogy szabadon engeded őket, miért nem gyalogolhatnak azok a kutyák a saját városukig? Azok a szép, drága hajók! Én is tudtam, hogy ennyi hajóval, diszt leszámítva a város, egy csapásra a legerősebb tengeri hatalom lehetne. Ha annyi hajóhoz, erőszak és korbás nélkül, csopaján hűséges és ügyes hajósom lenne, mint Pilagú és legényei. De ezért nem sajnáltam a hajókat. És még valamiért. Nem vagyok gyilkos, Pilagú, mondtam. Te is tudod, jobban, mint én, mert itt születtél, hogy mi lenne a sorsuk, ha szélnek eresztjük őket a parton. Hány napig bolyonganának étlen szomjan? Hányan érnének haza? De ha hajót adsz nekik, Isteni Uram, összeszedik magukat, és újra ellenünk jönnek. Pilagú azt hitte, kimondta a legdöntőbb érvet. Mielőtt válaszolhattam volna, Inima felnevetett. Egy szót sem szólt, csak nevetett, és orcsú arcán is átsúhant egy apró, kegyetlen mosoly. Úgy álltak a trónszék két oldalán, mint a halál angyalai. Pilagu nem vitatkozott tovább. A foglyok nagyobbik fele harmadnap elvitorlázott a városból. Még valami élelmet is tudtunk nekik adni. Majdnem nyolcszázan maradtak. Mindegyiknek előttem kellett kijelenteni -e, hogy önszántából vállalja a vanát hazájának. A legtöbbje persze nem fogta fel, hogy miről van szó, Annyira érthetetlen és szokatlan volt, hogy szabadon kell dönteniük a sorsukról. Leborultak, mormogtak valamit, Inimma és Talil tolmácsolt, mert akkor még nem értettem a tengerfiainak minden nyelvjárását, aztán gyorsan befurakodtak azok közé, akik már túlestek ezen a szertartáson. Később kevesebb baj volt velük, mint az avanában születettekkel, nem kötötték őket a város hagyományai, hamar megértették az új rend lényegét. Azokról, akik elhagyták a várost, még azon az őszön megtudtuk, mert először Girdin, majd lassan a többi város kereskedő hajói is újra felkeresték a kikötőt, hogy néhány hajó disz fogságába esett, a többi azonban hazatért és szétvitte győzelmünk hírét. Egyetlen parti város sem támadt többi vanára. Pilagú lassan megbékélt, mert könyörgésére bátyja úgy osztotta el a hazatérőket, hogy 15 hajó a városban maradhatott. Ez nekem sem volt ellenemre, mert az életükön kívül igazán nem akartam semmit sem ajándékozni azoknak, akik, ha legyőznek, olyan kegyetlenséggel fosztják ki a várost, ahogyan az idők kezdete óta szokás ezen a földön. Azt is elhatároztam, hogy egyetlen gram ércet sem engedek ki a városból. Megparancsoltam Pilagunak, hogy azoknak a hajóknak a horgonyláncát, amelyeken a foglyok elhagyják a várost, cserélje ki kötelekre. Egyetlen útra, akár bitámiig, akár messzebbre, az is megfelel. Évekre meg akartam szabadulni attól, hogy ki legyek szolgáltatva disz malachitjának, és ami ezzel jár, a kapitányok pimaszkodásának, követelőzésének. A zsákmányt a palota előtti nagy térre hordattam. Fegyvereket, pajzsokat, a hajóról leszedett láncokat, az elfogott vezérek díszruháit, ékszereit. Sok fegyvert változtatás nélkül használni tudtunk. Ezek kiválogatását mesdúra bíztam. Ami beolvasztásra került, azt Tamizis emberei lemérték és külön rakták. Szerszámokat akartam kovácsolni belőlük. Azt az érszmennyiséget is pótolni kellett, amit az öblöt lezáró lánc készítése felemésztett. Tamizis az aranyat, ezüstöt, a drágaköveket, a sisakokat, edényeket vette számba. Nem tudom, hogy ha rábízom, milyen jövőt szán ezeknek a kincseknek, arra gondolt-e, hogy a palota kincseskamrái örök időkre elnyelik őket, vagy gabonáért, más árukért cserében majd lassan elvándorolnak onnan? Nekem sem volt még határozott tervem, mit is kezdünk ezzel a váratlan nagy gazdagsággal, amikor orcsú, aki Mesdúnak segített, kezében egy késsel hozzám lépett. Ha gondos történetíró volnék, ettől a pillanattól kellene számolnom Avana történelmének új fejezetét. A kés vasból volt. Látod, Isteni Uram, erről beszéltem. Ez az a fém, a vas, mondta Nauni nyelven a nevét, ami rövid idő alatt bűvös gyorsasággal terjedt el a tengerfiai között. Ez az, amiből a Nauni kovácsok a nyilak hegyét készítik. Látszott rajta, boldog, hogy bizonyíthatja, nem hazudott annak idején. Szédültem, mert megértettem, hogy mit jelent ez. Sok ilyen van nálatok? Minden harcosnak ebből van a kése meg a kardja. Az ügyes kovácsok vékonyan ezüsttel vonják be, mert hiába ez a legkeményebb valamennyi között, a nedvesség hamar tönkre teszi. A fegyverek pengék ezüstőzése avanában is szokásos volt, ezért nem gondolhattam arra, hogy a marhákat kísérő naunik késének ezüstje nem bronzott akar. Ezen is látszott, hogy valaha ezüst borította, ki tudja, mi a története, hogyan került valamelyik partihajóshoz. A formája olyan volt, mint azoké, amelyeket a naunik hordanak széles bőrövükbe tukva. Honnan szerzik a a vasat? Más népektől kapják cserébe? Nem. Vannak olyan dombok a bárkánban Biztosra vettem, hogy ott nem lehet semmilyen vasérc. Ocsú a fejét rászta. A puszta közepén... Közelebb a purú vízéhez, mint a bárkánhoz Van három vagy négy domb. Alacsonyak. Tetejükre lóval egyetlen vágtában föl lehet nyargalni. Oldalukból a kovácsok legényei nehéz köveket fejtenek. Abból lesz a vas. De hogy hogyan csinálják, az már a kovácsok titka. A nauni kovácsok valóban mesterei voltak a vasművességnek Erről később magam is meggyőződtem. Faszénnel dolgoztak, Kőszenet én sem találtam ezen a földrészen sehol. Elvettem Orcsútól a kést, magamhoz szólítottam Numdát, és felmentem a palotába, mert ott a sokasággal teli téren nem lehetett nyugodtan gondolkodni. Vas, vas, mondogattam a nauni szót. Vas. Nem kardokra, páncélt lyukasztó nyílhegyekre, gyilkos csapású harci bárdokra gondoltam, hanem villogó baltákra melyek könnyedén döntik le a bárkán legvastagabb tölgyeit, feszítő vasakra a kőfejtők munkájához, nem csorbuló élű sarlókra, kapákra, késekre, és diadalmas csengésű kalapácsokra, melyek ütései alatt szerszámok ezrei születnek majd, horgok, árak, vésők, kapcsok, fúrók és gyaluk. Numda volt, aki annak idején a sókereskedést ajánlotta a Naunikkal, mégis megrettent a tervemtől. Úgy kereskedni a naunikkal, hogy érvente csak egyszer látjuk őket, ezt az eredmény és a haszon elviselhetővé tette, mert túniék munkája jóformán semmibe se került, és sokat kaptunk érte. De szövetséget ajánlani a gőgös pusztai királynak, aki Zsubát is királyocskának nevezte, elküldve neki a hadizsákmány legértékesebb arany és ezüst holmiát, ez több volt annál, amit első hallásra megemészthetett. A partvidéken az anyák engedetlen gyermekeiket a naunikkal ijeszgették, de még a felnőttek sem szívesen beszéltek róluk. Féltek kegyetlenségüktől, hallgattak megközelíthetetlen lényüktől, még számolni sem úgy számolnak, mint a többi nép. Tudtam azt is, hogy Pechnemer korlátlan felsőbségét a többi kereskedő fölött elsősorban azzal vívta ki, hogy közéjük merészkedett. Hiszen még Tarid, a kis alvezérecske is, aki csak arra jó, hogy pár száz marhát áthajtson a hegyeken, gőgösebb akármelyik parti város istenektől eredő pap királyánál. Elveszik a követségtől az aranyat és rabszolgává teszik, vagy legyilkolják őket, aggodalmaskodott Nunda. Pechnemert sem gyilkolták le. Hát, te sem bántod a pókot, isteni uram, míg a szoba sarkában szövi a hálóját és a legyeket fogdossa, amelyek a te nyugodalmadat zavarnák. De ha a pók téged ezért a barátjának tart és a tányérotba ereszkedik, agyon csapod. Nevettem. Elképzeltem Pechnemert, mint pókot, ahogy legyeket fogdos. Aztán eszembe jutott valami, amire eddig nem gondoltam és a jókedvem elszállt. Akár elfogadja a szövetséget, akár nem. Gazdag ajándékot kell küldenünk, Numda. Még többet, mint amennyit eddig szántam. De miért, Isten úram? Mivel győztünk, Numda? Milyen fegyverekkel? Numda lehajtotta a fejét. Ha egyszer meggyőződött arról, hogy mi a helyes, a következő pillanatban már teljes szívvel támogatta. Enged, hogy én menjek, Isten Uram. úgyis csak olyan embereket küldhetsz, akik hisznek abban, amiért elindultak. Aki fél annak, zavarosak a gondolatai. Demgállal pedig nem lesz könnyű a megegyezés. Elegem volt a hosszú vitákból, nem akartam erre is egy egész éjszakát rászállni, mint a rabszolgaság kérdésére. Másnap reggel elmondtam a főembereknek a követségről, amennyit szükségesnek tartottam, és nem kérdeztem meg, hogy kinek mi az ellenvetése. Nem mertek szólni, de láttam, mennyire sajnálják a kincseket. Egyedül orcsú véleménye érdekelt. A nauni hosszan töprenget, aztán így felelt. Bizonyos, hogy Demgal haragos lesz, ha megtudja, milyen ijákkal győztünk. Márpedig tudomást szerez róla, mert a hír szétszalad, mint gondotlan pásztor tüzéből a lánga száraz fűben. De az is bizonyos, hogy az ajándék megörvendezteti. A nauni országok gazdag, aranyat ezüstöt azonban sehol nem találni a földjében. Tehát nem lesz a követeknek bántódásuk? Nem. Demgál egyetlen emberesen mer kezet emelni rájuk, míg parancsot nem kap. Akkor a kereskedők miért félnek felkeresni a naunik földjék? A kereskedő nem királyi követ, Isteni Uram, és a naunik nem szeretik az idegeneket. Demgál nem adott soha parancsot, hogy a kereskedőket gyilkolják le, de arra sem, hogy szabadon járhatnak a törzsek legelőin. Az egyes vezéreknek pedig nagy hatalmuk van saját törzsük legelőin, nagyobb, mint maga Demgál szeretni. Ezért azt tanácsolom, Isteni Uram, ne küld el addig az ajándékokat, míg Tarid meg nem érkezik a sóért. A követség vele biztonságban kelhet át a hegyeken. Egyetlen szálláshely vezére sem foghatja előket. őket. Ismerett Taridot? Orcsú arca megrándult. Ismertem, Isteni Uram. harcos, de ostoba és hiú. Ha újra megismer, lehet, hogy odaállt a hegyeken túl, sok embert a cölöpökhöz kötnek, ahogy engem. Miért? Ne kívánd, Isteni Uram, hogy feleljek neked. Én, a Nauni, meghaltam már egyszer. Ha Tarid nem elég okos, hogy ezt megértse, először másokat dönt bajba, és egyszer majd elrepül az a nyíl is, amit a sors neki kovácsolt. Nem akartam orcsú titkát feszegetni, különösen most, hogy szükségünk volt a tonácsára. Ha így van, akkor miért mondhattad, hogy a követségnek nem lesz bántódása? Ha Tarit beleegyezik, hogy a követség hozzájuk csatlakozzon, akkor vigyáz is rájuk. Ha pedig meglát engem, akarod, hogy ne lásson? A nauni elgondolkozott. Ahhoz talán ostoba, hogy ne járjon el a szája, de a követség kísérése értékesebb számára, ha tudja, hogy élek és itt vagyok. Hogy mire gondolt, az csak fél évvel később, a nauni nagy táborban értettem meg, és akkor egy pillanatra meggyűlöltem orcsút, mert azt hittem, hálából, hogy megmentettem az életét az enyémmel játszott lelki ismeretlenül. Hamar eljött a reggel, mikor a már ismerős nagy kavarodással megérkeztek a naunik. Nem akartam idő semmiféle bonyodalmat, ezért most sem láthattak egyetlen íjat sem, és hogy mit tudtak a győzelem részleteiről, nem kérdeztük tőlük. Megvártam, míg Mutabi átvette tőlük a marhákat, és mikor már csak a só felrakodása volt hátra, a negyedik napon üzentem, hogy este vendégül látom őket a palotában. Inimának meghagytam, hogy 40 legjobb fegyverese legyen a terem két oldalán. Orcsút pedig magam mellé állítottam. Tarid és emberei beléptek. Gondom volt rá, hogy Peknemernek az a szolgája vezesse őket, aki legjobban értette a nyelvüket. Én pedig ülve maradtam és intettem, hogy jöjjenek közelebb. Orcsú igazat mondott. Tarid ostoba volt. Emberei sokkal hamarabb ismerték fel Orcsút, mint ő. Máskor kifejezéstelen vonásaikra megdöbbenés és félelem ült. Meglökték a vezérüket, és a fülébe suktak. Tarid rámerett Orcsúra, mintha kísértetet látna, és önkéntelen mozdulattal rövid görbekardjához kapott. Akkor még nem értettem a naunik nyelvét. Utólag tudtam csak meg Pechnemer szolgájától, mit beszéltek. Hagyd a kardod, Tarid, mondta Orcsú csendesen. Senki nem akar bántani. Hogy? Hogy, hogy lehetsz itt, dadogta Tarid, hiszen meghaltál. A, a szálláshely kutyái játszottak a koponyáddal. Vagy hazudott a legény, akit Mandura mi úrunkhoz küldött? Igazat mondott, meghaltam. Nem vagyok többé nauni. Az életem azoké, akik visszaadták nekem. Csak a nevem maradt. Az is csak azért, mert Mandur gondatlan volt, és elárulta annak a kereskedőnek, aki idehozott. Vigyázz, hát, Tarid, te se emlékezz másra, csak a nevemre. Különben tudod, hogy sokan halnának meg érdemük szerint, de ártatlanul is. És arra is vigyázz, hogy mit mondasz, ha hazaérsz. Mi, mit mondjak? A legjobban teszed, ha hallgatsz. Csak arra kaptál parancsot, hogy hajd ide a marhákat, és vigyél értük cserébe sót. Én akkor csak annyit láttam, hogy Orcsú nem úgy beszélt a riddal, mint egyenrangúval szokás, és hogy az alvezér ezt tűri, sőt, egyre bizonytalanabb lesz. Orcsú egyenesen állt, szeme összeszűkült. Tedd, amit Avana királya kívánt tőled, ellenkezés nélkül! És jól gondold meg, mit fecseksz oda-haza. Orcsú meghalt, ezt én mondom. A tolmács később elmondta, hogy erre tarít csak annyit felelt, úgy lesz uram. De fordítás nélkül is látni lehetett, mennyire megváltozott. Ellenkezés nélkül vállalta, hogy a követséget és az ajándékokat épségben kíséri a királyához, de legalábbis mekridur szállás helyig mert először a nagyhatalmú vezérnek kell elszámolnia a sóval. Mekridúr tábora azonban útba esik, így a követség nem szenved késedelmet. Orcsú engedélyt kért tőlem, hogy elmehessen. Látszott rajta, nem szívesen van együtt egykori testvéreivel. Nagyon szerettem volna megtudni Tarittól, hogy kicsoda is Orcsú valójában, de úgy éreztem becserelnő dolog volna ilyesmit tenni a háta mögött. Ezért csak annyit kérdeztem tőle, most is vállalja -e, amit az előbb mondott, míg orcsú itt volt. Erre visszatért a büszkesége, és kiabálni kezdett. A tolmács csak ennyit fordított. Azt mondja Isteni Uram, hogy egy nauni soha nem vonja vissza azt, amit egyszer kimondott. A követségnek a haja szála sem fog meggörbülni. Beláttam. Ha a jövőnk úgy alakul, ahogy én szeretném, sürgősen meg kell tanulnom a pusztai név nyelvét. A lakoma egyébként végig nyomott hangulatú volt. A naunik keveset ettek és ittak, pedig tudtam róluk, Peknemer mondta, hogy a parti városok borát nagyon szeretik, mert náluk a föld nem termi meg a szőlőt. Tarid némán maga elé merett. Csak egyszer szólalt meg, amikor megkérdezte, el tud-e készülni a követség két nap alatt, mert ő szeretne minél hamarabb indulni. Nehezen váltam meg Numdától. Előre éreztem, hogy távol zavart okoz majd a városban, de másra nem mertem bízni ezt az utat. Kísérőként a főemberek közül Mesdut kérte maga mellé, akiről mindketten tudtuk, hogy soha nem veszíti el a fejét és nem mond egyetlen fölösleges szót sem. Indulásuk reggelén még egyszer egyedül maradtunk Numdával. Üzentem érte, hogy jöjjön a hálófülkébe, és a folyton kíváncsiskodó upatút valamilyen ürügygyel a palota másik szárnyába küldtem. Bízom benned, Numda, mondtam. Kiben is bízhatnék jobban. Nem követelem tőled, hogy ennyit és ennyit érjel a Nauni királynál. Békítsd meg minden áron, és kös vele olyan szövetséget, amilyet te a legjobbnak ítélsz. Két dolog az, amiben nem engedhetsz. Nekünk ebben az egész szövetségben egyedül a vas fontos, mert Nauni bőrök nélküli eddig is megvoltunk, jó darabig úgyse kell új vérteket készíteni. És... Orcsút nem adjuk ki, semmilyen áron. Tudom, Isteni Uram, a karjára tettem a kezem. Nagyon szerettem, és újra elfogott a kétkedés, hogy nem oktalansága -e éppen őt küldeni. Féltelek, Nunda, hosszú és fáradtságos út ez, még ha sikerül is. Mégis, arra kérlek, egyetlen órát se idősz hiába a naunik között. Siessetek haza, hogy minél rövidebb legyen az én aggodalmas várakozásom. Sietünk, Isteni Uram! Szerettem volna még mondani valamit, magam sem tudom pontosan, hogy mit éreztem, hogy ezen az úton fordul meg Avana jövője, de ezt nehéz lett volna megfogalmazni. Óvjanak az Istenek! Tudtam, hogy numda hite közelebb van az enyémhez, mint a papokéhoz, de jól esett a régi, megszokott formula mögé bújtatni a meghatottságot, és vezessenek vissza épségben. Úgy lesz, Isteni Uram!